Salmul 60 al fiilor împărății către Tatăl Celesc. Tată Celesc, iubește-ne, iartă-ne și izbăvește-ne de cel rău. Tată Celesc, ne să nu fim vătămanți de moartea cea de-a doua. Tată Celesc, scrie numele noastre în carte vieții. Tată Celesc, pune numele noastre. Tată Celesc, ne prin ușa lăsată deschisă pentru noi. Tată Celesc, păzește-ne în ceasul ispitei. Tată Celesc, fă prin templul tău. Tată Celesc, scrie pe noi numele tău cel nou. Tată Celesc, scrie pe noi numele cel nou al fiului tău. Tată Celesc, din noi împărăția ta ce preoțească și neamul tău cel sfânt.